щоб вдарити партизанам у спину. За лівий фланг особливого непокоєння в командирів не було. Там важко прохідне болото. А ось за правий побоювання мало підстави. Густий ліс-карателі могли використати як прикриття, підійти близько до позицій, що їх займали розвідники фронту, навіть одрізати їх від берега ріки і замкнути кільце оточення щоб вчасно помітити крамолу противника, і висилались дозорні спостерігачі. Раптом у повітрі щось зашептило, зашелестіло, як влітку в час порив у вітру висся, і одразу ж пролунав різкий вибух. Потім ще і ще. Осколки засвісіли над головами тих, що оборонялись. Глухо втинались стовбури дерев, сичали падаючий сніг. «Міни! Калібру 81 мм!» – сказав кудрявий, звернувшись до галки. «Тепер будемо ждати атаки!» Міни все вибухало і вибухало на схилі пагорба за 30 чи 40 років від позиції, на якій окопалися розвідники. Знанацька з'явився балтієць, і стурбовано попереду кудрявого. Поглянь лише на ями відмін. Якучно як б'ють міномети. Ще німці на одну позначку піднімуть приціл і оці гостинці впадуть на наші голови. Треба відповзти назад, на запасну позицію, запропонував кудрявий. А припиниться обстріл, німці розпочнуть штурм, тоді ми знову впереди ці жокопчики. «Це я й хотів вам усім сказати», – погодився Балтівець. «Гайда на сорок років назад, до берега». Щойно вони відползли на тилову позицію, як попереду впали міни. Ще за кілька секунд мін випав цілий град, і сніг став чорним від вирв. Короб Орели Галка перезвернулись, подивились на Балтівця і Кудрявого. Усі подумали про те ж саме. Як важливо, коли командири мають бойовий досвід і вміють міркувати в бою. Тим часом кудрявий щось шепотів і загинав пальці на руці. «Ти що рахуєш?» – запитав Орел. «У німців вісім, а може й дев'ять мінометів. Це видно з інтенсивності вогню», – відповів кудрявий. Останню фразу командира хлопці не розчули. Зійнялися кулеметна і автоматна стрілянина. Усі повернули голови до середньої ділянки оборони, за якою пролягла дорога. Бойова охорона знову розпочала бій за автоколоною противника та обозом. Звідти прибіг до Балтійця зв'язківець і стривовую в голосі повідомив. «Наші з охорони відходять!» Знову з'явилися карателі солдатів до двох сотень. «Я з тобою, Сашок», – підвівся Кудрявий. «Без мене тут і Латиш, і Короб, і Юхан, а там...» Кудрявий і Балтійсь побігли разом з дозорним. До бойової охорони поспішав і Віктор Столбов. Усіх непокоїла думка. «Тільки б не спізнитися». Умить була і надто критичною, і дуже підходящою, як це часто буває в житті. На одному кінці плюс, а на другому мінус. Та й палець теж має два кінці. Настає хвилина мить, коли карателі боячі, що мінометники накриють своїх та своїм же вогнем, раптом перенесуть мінний обстріл у глиб оборони. Тому столбов болтівці Кудрявий хочуть підняти своїх і рішучим китком наблизитись притул до противника. Так бились розвідзагонюці місяць тому, 7 лютого, стріляючи в солдатів і айсергів із відстані кількох кроків. Такий момент не може прогавити і зараз. Час знову стиснувся, наче пружина. Розвідники-партизани повзком пересувались на нову позицію на зустріч карателям. Мінометні вибухи дедалі ставали рідшими щухлий кулеметні, гвинтівочні та автоматні постріли,